bai, egechtakari uros batentzat bilduak ginen, eh, bisentek eh, basua ukanik eh, eta aitzina ipamen errikin, biziki bikain eta hoxen ospatzerat bilduak eh, ginen, bon eh, eta bat batian ikusi dugu poliza ahibatzen, biseiak gozdeik, eta bahan ban gain, gainetik ahmatuak zidela eta etxe inguratu dute etxe bahneguziak bahneguzietan bazien polizak sartuak, gukezkin nuen pitzik uh, olerzen, han txuxen Jeffen arreba ere horzen, eta gubiak kanpoan ginen teesak eta Jeffekin, eta memento hartan haujak beren gambaretan ziren hono, uh, oh, eta gero behaz, haujak behitik ekarri dituzte ere, gurekin ezahi, eta beraz miatu bat batean, Eta iduriz, bi presuna hatxeman dituzte laberen etxean, aterbetuak, guk kanpoan ez dugu piztik ikusi eta ez ginen jeusetaz jakinean. Beha zurziontan ahibatu dira eta gu txefen ahibar haujak eta lauak utzik ituztea teatzea tuai hamarak ondoxian. Eta TH eta Jeff beraz txigunen jabeak gurik baiunarat eremanak izanen direla ergan daukute.